Книги «Солов'їною» запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка «Життя у позику». Розділ п'ятий. Старий наріжку під ковдрою здавався плескатим, немов пастілесний. Його обличчя було виходле, очі запалі, але виразно голубі, товсті жили випиналися під шкірою, що скидалася на зіжмаканий пергамент. Він лежав у вузькому ліжку у вузькому покої. Біля ліжка на нічному столику стояла шахівниця. Хворий звався Ріхтером. Він мав 80 років і жив 20 років у санаторії. Спочатку мешкав у двомісному покої на першому поверсі. Потім на другому поверсі в одномісній кімнаті з балконом. Потім у покої без балкона на третьому поверсі. А тепер, відколи не мав грошей, лежав у цьому вузькому приміщенні. Це був наочний приклад для всього санаторію. Далай-лама раз у раз наводив його як приклад, коли мав пацієнтів, що занепадали духом. а Ріхтер демонстрував йому свою вдячність. Просто не умирав. Ліліан сиділа біля його ліжка. — Погляньте на це, — сказав Ріхтер, показуючи на шахівницю. Він грає, як нічний сторож, і через цей хід конем дістане мат на наступні десять ходів. Що сталося з Реньє? Раніше він грав добре. Ви вже були тут під час війни? Ні, відповіла вона. Він приїхав сюди під час війни. Мабуть, у 1944 -му. То був для мене рятунок. Раніше, моя дорога панянко, раніше я мусив упродовж року грати з одним шаховим клубом із Цюриха. Тут у горах ми не мали нікого. Було жахливо нудно. Шахи були єдиною пристрастю Ріхтера. Під час війни партнери, яких мав у санаторії, виїхали або померли, а ніхто новий не прибув. Два приятелі з Німеччини, з якими грав листовно, загинули, інший потрапив у полон. Кілька місяців Ріхтер не мав жодного партнера і почувався втомлений життям і схуд. Потім головний лікар дозволив йому розігрувати партії із членами шахового клубу в Цюриху. Однак більшість із них були для нього надто сильними. Спочатку нетерплячий Ріхтер передавав свої ходи по телефону. Але це виявилось надто дорого і довелося задовольнятися поштою. Оскільки листи йшли досить довго, то Ріхтер практично міг робити хід не частіше, ніж раз на два дні. І з часом навіть і ця форма гри завмерла, і Ріхтер знову був приречений на вивчення старих партій і шахових книжок. Тоді з'явився реньє. Він зіграв із Ріхтером партію, і Ріхтер був щасливий, що знайшовся нарешті гідний супротивник. Проте Реньє був французом, звільненим із німецького концтабору, а тому, коли дізнався, що Ріхтер – німець, відмовився грати далі. Упередження на національному ґрунті аж ніяк не закінчувались біля брам санаторію. Ріхтер знову почав марніти, а Рен'є теж важко захворів. Обидва нудились, але жоден не хотів поступитися. Один чоловік із Ямайки врешті знайшов рішення. Він був теж важкохворий. Двома окремими листами він запросив Ріхтера і Реньє розіграти з ним партію шахів телефоном, не встаючи з ліжка. Обидва неабияк зраділи. Єдиний клопіт полягав у тому, що цей чоловік не мав уявлення про шахи але вирішив цю проблему просто. Проти Ріхтера грав білими, а проти Рен'є – чорними. Оскільки білим належав перший хід, Рен'є, виконавши його, зателефонував чоловікові. Той повідомив хід Ріхтерові, з яким грав білими. Потім почекав відповіді Ріхтера і зателефонував Рен'є. Другий хід від Рен'є він передав знову Ріхтерові, а відповідь Ріхтера – Рен'є. А сам не мав навіть шахівниці. Його роль зводилась лише до того, щоб дати змогу Ран'є і Ріхтерові без їхнього відома грати в шахи. Незабаром по війні цей чоловік помер, і Ран'є і Ріхтер мусили тим часом змінити покої на менші, бо обидва зубожіли, і один лежав тепер на третьому, інший – на другому поверсі. Щоб гра могла тривати далі, роль чоловіка перейняла крокодильниця. І медсестри передавали ходи супротивників, які вірили й далі, що грають із цим чоловіком, про якого їм повідомили, що через загострений туберкульоз він не може розмовляти. Усе було добре, поки реньє не встав з ліжка. Перші ж кроки спрямували його до покої чоловіка, щоб його провідати. І таким чином уся справа розкрилася. Тим часом упередження на національному тлі трохи спали. А коли Рен'є дізнався, що родина Ріхтера в Німеччині загинула під час бомбових нальотів, він із ним помирився. І відтоді вони грали постійно. З часом хвороба прикувала Рен'є знову доріжка, а що обоє не мали вже у покоях телефонів, функція гінця виконувало кілька пацієнтів. Серед інших і Ліліан. А три тижні тому Рен'є помер. Ріхтер на ту пору був такий слабкий, що думали, і він також помре. І ніхто не повідомив, що Реньє вже не живий. Щоб утримувати його далі в невіданні, місце партнера зайняла крокодильниця, котра тим часом сама навчилася грати в шахи, але була слабким супротивником для Ріхтера. І тому Ріхтер, який і далі вірив, що має справу з Реньє, не міг надивуватися, як такий добрий гравець, Став раптом безнадійним профаном. Чи не хочете ви навчитися грати в шахи? Поцікавився він у Ліліан, яка принесла йому останній хід крокодильниці. Я можу швидко вас навчити. Ліліан побачила страх у голубих очах. Старий думав, що Реньє незабаром помре, якщо грає так погано, і боявся знову залишитися без партнера. Тому запитував кожного, хто його провідував. Можна швидко навчитися. Я покажу вам усі штучки. Я грав із самим ласкером. Я не маю до цього ні талану, ні терпіння. Кожен має талант. А терпіння також придасться, коли не можна вночі заснути. Бо що іншого робити? молитися? то не допомагає. Я атеїст. Філософія також не допомагає. Детективні романи тільки ненадовго. Я пробував усе, моя пані. Усього лише дві речі допомагають. Одна з них – та, що біля тебе хтось є. Тому я одружився. Але моя дружина давно вже померла. А друга річ – розв'язування шахових завдань. Це таке віддалене від усього, що людське, від невпевненості, від страху, таке абстрактне і дуже заспокоює. Це світ, якому невідомі ні паніка, ані смерть. І це допомагає. Принаймні на одну ніч. А більше нам і не треба, правда ж? Тільки пережити до наступного ранку. Так, це вірно. Більше тут нічого не хочеться. У вікні покою, розташованого на найвищому поверсі, не видно було нічого, крім хмар і засніжених верхівок гір. Хмари цього пополудня були жовті, золоті та неспокійні. Я мушу вас навчити, сказав Ріхтер. Можемо почати відразу. Вразні очі в черепі живого трупа зблиснули. Він прагнув товариства, а не шахових розв'язань. Прагнув когось, хто міг бути при ньому, коли двері несподівано відчиняться, і не увійде ніхто, крім безголосого вітру, під подихом якого кров вирветься з горла і наповнить легені, спричиняючи задуху. «Як довго ви тут?» – поцікавилась вона. «Двадцять років. Усе життя, правда?» «Так, усе життя. Усе життя. Але що за життя?» «Кожен день був такий самий, як і наступний. Закостенілий у безмежній рутині. День по дню. А врешті року дні зливаються між собою в один довжелезний день, бо настільки сильно вони були схожі, і так само зливалися між собою роки, Мов би вони були одним суцільним роком, бо й вони нічим між собою не відрізнялися. Ні, думала Ліліан, тільки не так. Я не хочу так закінчити. Не так. Ми почнемо сьогодні? – запитав Ріхтер. Ліліан похитала головою. Немає сенсу. Я не лишусь тут надовго. Ви їдете в долину? – — прохрипів Ріхтер. — Так, за кілька днів. — Що я вибовкую? — подумала раптом вона. — Адже це неправда. Але слова відлунювали в її голові, мов би не хотіли, щоб їх забули. Ліліан у замішанні підвела зі стільця. — Ви вже вилікувались? У захриплому голосі залунала така претензія, Ніби Ліліан зрадила його довіру. «Я не виїжджаю надовго», – додала поспішно вона. «Тільки на короткий час. Я повернусь». Усі повертаються. Прохрипів Ріхтер заспокоєно. «Усі». «Я маю передати ваш хід «Немає сенсу». Ріхтер перекинув фігуру на шахівниці. Це вже, власне, мат. Передайте йому, що ми мусимо почати нову партію. Добре, почати нову партію, так? Тривога її не відпускала. Пополудні їй вдалося переконати молоду асистентку в процедурному покої, що та показала останні рентгенівські знімки. Месестра вважала, що Ліліан нічого в цьому не тямить, і принесла кліше. «Я можу його затримати на хвильку?» – запитала Ліліан. Медсестра завагалася. «Це всупереч правилам. Уже те, що я взагалі вам це показую, це порушення». «Професор майже завжди сам мені показує знімки і пояснює, а цього разу забув». Ліліан підійшла до шапи і витягнула з неї сукню. Ця сукня, яку я вам ненадовго пообіцяла, тепер можете її забрати. Медсестра зарум'яніла. Жовта сукня? Ви справді казали, це серйозно? А чом би і ні? Мені вже не пасує. Я схудла, щоб її носити. Ви ще могли б її віддати з Ліліан похитала головою. Прошу, заберіть її. Медсестра взяла сукню, наче та була зі скла, і приклала до тіла. Я думаю, навіть пасує, шепнула вона, дивлячись у дзеркало, після чого повісила сукню на крісло. Я залишу її ще на кілька хвилин тут, знімки також, потім усе заберу. Мені ще треба зазирнути до 26-го номера. Саме від'їхав. Від'їхав? Так, годину тому. Хто це 26-й номер? Та мала латиноска, з богати. Мануела? Так, усе відбулося швидко, але цього можна було сподіватися. Досить загортати в папери, сказала Ліліан роздратованим жаргоном, який прислуговувався в санаторії. Вона зовсім не відїхала, вона не живе, померла, її вже немає. Звичайно, відказала збентежена медсестра, поглядаючи крадькома на сукню, яка висіла на кріслі, мов жовтий прапор на кораблі, сигналізуючи карантин. Ліліанце зауважила: "Можете йти", сказала вже спокійніше. "Ви маєте рацію, коли повернетесь, відразу заберете усе. Добре. Ліліан швидко витягнула темні гладкі конверти-кліше і підійшла з ними до вікна. Так, справді, вона не вміла їх читати. Та Лайлама часто показував їй тільки окремі, на його думку, важливі тіні і забарвлення. Кілька останніх місяців він цього вже не робив. Ліліан поглянула на виблискуючі сіро-чорні знімки, від яких залежало її життя. То були кістки її плеча, хребет, ребра, то був її скелет, а всередині оте несамовите, похмуре щось, що позначало здоров'я або хворобу. Нагадала собі попередні знімки і млаві сірі плями і намагалася їх відшукати. Їй здалося, що розпізнає їх, бо навіть склалось враження, що плями побільшали. Вона підійшла від вікна і увімкнула світло. Потім зняла абажур, щоб мати ще більше світла. І враз почулася так, мов би побачила сама себе, мертву, віддавна в могилі. Тіло вже розпалося на сіре порохно, і лише кістки були ще цілими, тільки вони й залишилися. Поклала кліше на столі. «Знову я роблю дурниці», – подумала вона. Але всупереч тому підійшла до дзеркала і вдивилася у своє обличчя. Її обличчя, і не її, подекуди навіть чуже. Я не знаю себе такою, якої є насправді. Я не знаю того, що бачать інші. Я знаю тільки цю примару в дзеркалі, яка має усе переставлене місцями. Правий бік там, де інші бачать лівий. Я знаю тільки цю оманливу картину, так само, як я знаю іншу оману – барви і форми. А однак того, що головне, свого скелета, який потихеньку працює в мені, щоб видобути на поверхню, я не знаю. Тільки це, якщо дивитись на чорне блискуче кліше, тільки це єдине справжнє дзеркало. Ліліан помацала чоло та щоку, відчула під пальцями кістки, і здалося, що вони стирчать сильніше, ніж перед тим. Тіло потроху убуває, з очей починає дивитися та непідкупна і безіменна, а може, і невидима для мене істота, дивиться за плеча, і наші погляди зустрічаються в дзеркалі. Що ви там знову робите? запитала медсестра, безшумно зайшовши знову до покою. Я дивлюся в дзеркало. Упродовж останніх двох місяців я схудла на три фунти. Ви ж недавно поправились на півфунта, я вже встигла його скинути. Ви надто всім цим переймаєтесь і мусите більше їсти. Ліліан блискавично обернулася. «Чому ви завжди трактуєте нас як дітей?» – запитала вона надмірно розгнівано. «Ви справді думаєте, що ми віримо в усе, що ви нам розповідаєте?» «Ось, прошу!» – Ліліан підсунула медсестрі рентгенівські знімки. «Подивіться! Я знаюся на цьому досить добре! Ви ж знаєте, що мені не стало краще!» Медсестра перелякано поглянула на неї. Ви вмієте читати рентгенівські знімки? Навчилися?» Так, я навчилася. Часу було вдосталь. То була неправда, але вона вже не могла відступити. Почувалася так, мовби стояла на линві, тримаючись руками за платформу під церковим шатром, а за мить має рушити понад прірвою, пронизувана сотнями поглядів. Ще могла всього цього уникнути, якби замовкла. І, власне, хотіла цього, але щось, що було сильніше, ніж ляк, штовхав її вперед. «Це не таємниця», – сказала вона спокійно. «Професор особисто мені сказав, що не бачить у мене поліпшення, а тільки погіршення. Я хотіла тільки в цьому переконатися, тому попросила вас показати мені ці знімки. Я не розумію, навіщо робити перед пацієнтами такий цирк». Адже набагато краще мати ясну картину ситуації. Але більшість би цього не витримали. Я б витримала, однак ви мені не сказали чому. Ліліан здалося, ніби вона відчувала безголосу тишу очікування, яка виповнювалась цирковим шатром там унизу. Ви ж самі сказали, що вже знаєте, підказала з вагання медсестра. Що? поцікавилась Ліліан та подих. «Ваш знімок! Що ви його розумієте?» Тиша очікування враз перестала бути тишею, стала високим чужим шумом у вухах. «Звичайно, я знаю, що не покращилось», сказала Ліліан із зусиллям. «Таке часто трапляється». «Звичайно», – защепитала медсестра із полегкістю. Завжди є коливання, угору і вниз невеликі рецидиви завжди трапляються, особливо взимку. І навесні, сказала Ліліан, і влітку, і восени. У вас є почуття гумору, розсміялась медсестра. Якби ви ще вміли бути спокійнішою і виконувати рекомендації професора, врешті він знає все найкраще. Добре, так я і зроблю. «Будь ласка, не забудьте свою сукні!» Ліліан чекала нетерпляче, поки медсестра, забравши знімок із сукню, вийде. Здавалося, їй, наче разом із нею, завітав до покою подих смерті, який вона принесла у складках свого білого кітеля із спокою Мануели. «Яка вона бездушна!» – подумала Ліліан. «Якими бездушними буваємо всі ми!» Чому вона не йде? Як свавільно та з яким огидним уподобанням перекидає сукню через плече? Тих кілька фунтів ви швидко надолужите, сказала медсестра. Тільки треба добре їсти. Наприклад, у вечері. На десерт буде чудове шоколадне суфле з ванільним поливкою. Я сама це спровокувала, подумала Ліліан. Не тому, що я хвора. А тому що я боюсь. Я збрехала. Я хотіла почути щось протилежне. Пролунав стукіт і до покою зайшов Гольман. Клерфе завтра виїжджає. Сьогодні вночі місяцю повні. Це традиційне свято на горах у рятувальницькій садибі. Може, і ми відірвемось ще раз і поїдемо туди з ним. І ви також? Так, в останнє. Мануела померла. «Я чув. Це полегкість. Для всіх. Особливо для її родичів. І, мабуть, для самої Мануели. «Ви говорите як клерфе», – сказала непривітно Ліліан. «Гадаю, з часом ми всі заговоримо як клерфе», – відказав спокійно Гольман. «У його випадку дискусія просто коротша, тому звучить це гостріше». Він живе від одних перегонів до інших, а його шанси з кожним роком маліють. Може б ми провели з ним цей вечір? Я не знаю. То його останній вечір, а Мануела вже не оживе, незалежно від того, що ми робитимемо. Знову ви говорите, як він. Чому б я не мав так говорити? Коли він виїжджає? «Завтра пополудні. Хочете проїхати перевал? Перш ніж знову почне падати сніг. Прогноз погоди передбачає сніговицю на завтрашню ніч!» Клерфа їде сам, поцікавилась Ліліан, долаючи внутрішній опір. «Так, то ви прийдете увечері?» Ліліан не відповіла. Надто багато всього звалилося на неї водночас. Треба було все обдумати. Але над чим тут, власне, замислюватись? Хіба ж вона й раніше не відвідувала ті вечірки, тепер залишається лише погодитись. А ви не думали, що, може, варто бути обережнішим?» – поцікавилась вона. «Сьогодні ввечері ні. Долорес, Марія і Чарльз також прийдуть. На дверях сьогодні Джозеф». Якщо ми вислизнемо звідси о десятій, то встигнемо в саму пору на канатну колію. Сьогодні вночі вона курсує до першої. Я прийду по вас. Гольмен розсміявся. На майбутнє я буду знову найслухнянішим і найобережнішим мешканцем Беллавіста. Сьогодні святкуємо. А що святкуємо? Щонебудь. Що є повне, що приїхав Джузеппе. Що ще ми живемо? Що прощаємось? Що завтра станете знову ідеальним пацієнтом? І це також. Я прийду по вас. Ви ж не забули, що таке костюмована забава? Гольман зачинив за собою двері. Завтра. Завтра. Але що з ним раптом сталося? То було інше майбутнє, ніж вчорашнє майбутнє. І все попереднє майбутнє. Завтра ввечері клерфа вже не буде, і санаторна рутина сповиє все, як мокрий сніг, що його приносить хворий вітер. М'який і лагідний, покриваючи все, повільно притлумлюючи та душачи. «Не мене!» – подумала вона. «Не мене!» Хата рятувальників була високо над селом і раз на місяць, коли була повня, залишалася відкритою впродовж усієї ночі для учасників з'їзду лижників зі смолоскипами. Палац-готель посилав із цією метою на гору циганську капеллу, двох скрипалів і цимбаліста. Піаніно там не було. гості приходили у лижників або у костюмах. Чарльз Ней і Гольман про людське око приклеїли собі вуса. Чарльз Ней був у вечірньому костюмі, в якому досі ніколи не мав оказії покрасуватися. Марія Савіні вбрала іспанську коронку і вуаль. Долорес Пальмер вдягнула китайську сукню, а Ліліан Дюнкерк – світло-голубі штани і короткий кожушок. Гата була переповнена. Клерфе вдалося зарезервувати столик під вікном, бо старший офіціант був завзятим вболівальником автоперегонів. Ліліан була дуже схвильована і вдивлялася в драматичну ніч за вікном. Десь понад горами шаленіла буря, місяць виринав із заобтріпаних хмар і ховався в них знову, а їхні тіні оживляли білі схили, наче то гігантські темні фламінго із могутніми крилами летіли понад світом. Палахкотів вогонь, із напоїв були пунш і вино. Що будете пити? запитав Клерфе. «Пунш і Глінтвейн подають відразу, але якщо ми захочемо, офіціант має для нас у запасі трохи горілки та коньяку. Я пополудні дозволив йому проїхати селом на Джузеппе. Я залив мастилом дві свічки і не тямився від щастя. Маєте охоту на коньяк? Я пропоную Глінтвейн». «Добре», – сказала Ліліан. «Хай буде». Коли ви завтра їдете? На світанку. Куди? До Парижа. Поїдете зі мною? Так, відказала Ліліан. Клерферос сміявся, не вірячи їй. Добре, але ви не зможете взяти багато багажу. Джузеппе до цього не пристосований. Я потребую небагато. Де ми зупинимось спершу? Спочатку вия йдемо зі снігів, які ви так ненавидите. Не дуже далеко, через гори до Тічино, над Лаго-Мажоре. Там уже весна, а потім до Женеви, а потім до Парижа. Хіба не можна відразу поїхати до Парижа? Тоді б ми мусили вирушати вже сьогодні вночі. Це трохи задалеко, як на один день. «А з лагомажоре можна доїхати за день?» Клерфе придивився до неї уважніше. Він досі вважав усе забавою, але як на забаву, випитувала його вона надто докладно. «За день можна доїхати», – сказав він. «Але навіщо? Невже ви не хочете побачити нарцисові луги навколо Женеви? Їх усі хочуть побачити?» Я можу їх побачити з вікна авто. На терасі запалились штучні вогні. Фаєрверки злітали в повітря, вогняні колеса крутилися, сипрячи іскрами. А потім прийшла черга на червоні ракети, які злітали стрімко. І коли глядачі вже думали, що у процесі самотнього польоту вони вичерпали свою енергію, вони раптом розбризкувались на золоті, зелені та голубі снопи і опадали на землю сотнями іскор. «О, Господи!» – шепнув раптом Гольман. «Далай-лама!» «Де?» «У дверях! Щойно прийшов!» І справді, біля входу стояв професор, блідий із лисою головою, і уважно розглядав тлум, що клубочився в хаті. Хтось начепив йому на голову паперову шапку, він скинув її одним рухом і почав протискатися до столика біля дверей. «Хто б подумав, – сказав Гольман, – що тепер робити?» «Просто нічого, – мовила Ліліан. Може нам краще обережно змішатися з натовпом і зникнути?» «Ні». «Він вас не розпізнає, Гольмане, – промовила Долорес Пальмер. «З цими вусами!» «Але вас і Ліліан! Особливо Ліліан!» «Можемо сісти так, щоб він не бачив наших облич», – запропонував Чарльз з неї, підводячись. Долорес помінялася з ними місцями, а Марія Савіні сіла на стілець Гольмана. Клерфе усміхнувся і весело поглянув на Ліліан. Чи не хоче й вона помінятися з ним місцями? Але вона похитала головою. «Може б ви пересіли, Ліліан?» – запитав Чарльз. «Інакше він упізнає вас, і завтра буде великий скандал. Ми й так уже в цьому місяці маємо чимало на совісті!» Ліліан бачила бліде обличчя Далай-Лами із водянистими очима, що піднімалися понад столиками неначе наче місяць і зникали в юрбі, а потім знову з'являлися, як і його партнер у небі між хмарами». Ні, підказала вона. Я зостанусь тут. Лижники збирались виходити. Ви з нами не збираєтесь з'їхати? запитала Долорес у Клерфа, що був убранні лижника. І не думаю, для мене це надто небезпечно. Долорес вибухнула сміхом. Він має рацію, сказав Гольман. Те, чого ти не опанував досконало, завжди небезпечно. А якщо опанував – запитала Ліліан. – Тоді ще небезпечніше, – відповів Клерфе. – Бо людина стає легковажною. Вони вийшли з хати, щоб подивитись, як будуть з'їжджати лижники. Гольман, Чарльз Ней, Марія Савіні і Долорес прослизнули, скориставшись метушнею, коли всі рушили до виходу. Ліліан, прочимчикувавши без поспіху з Клерфе перед носом професора. Протоптаною в снігу стежкою вони підійшли до місця старту. Смолоскипи кидали відблиск на сніг і обличчя людей. Перші лижники, тримаючи високо смолоскипи, рушили додолу освітленим схилом і зникли за стрімкими закрутами. Ліріан дивилася, як вони кидаються вниз, мов би кидалися в обійми життя, неначе ракети, які осягнули найвищої точки свого польоту. Падали знову на землю у вигляді зіркового дощу. «Коли завтра вирушаємо?» – поцікавилась вона у Клерфе. «Коли захочете?» – відказав той. «О будь-якій порі. Можливо, після сутінків. Можливо, раніше або пізніше, якщо ви не будете готові. Це не обов'язково. Я вмію швидко пакуватися. Коли ви думаєте виїхати?» «Близько четвертої». «Я можу бути готова о четвертій». «Добре, я приїду по вас». «Ви не мусите про мене піклуватися», – сказала Ліліан. «Можете мене висадити в Парижі. Просто я поїду з вами як...» Вона шукала у пам'яті відповідне слово. «Як хтось, хто подорожує автостопом?» – запитав Клерфе. «Так». Саме так. Ліліан, відчуваючи Трем, стежила за клерве, але він ні про що більше не запитував. Я не мушу йому нічого пояснювати, подумала вона, просто нехай мені вірить. Те, що для мене є життєвим рішенням, для нього буденний вчинок. Може він, зрештою, і не вважає мене за дуже хвору. Треба хіба що зазнати аварії на перегонах. Щоб він так вважав. На свій подив вона відчула, як тягар, який вона довго носила, сповзає нарешті з її плечей. То була перша людина за багато років, яка не цікавилась її хворобою. Це дивним чином робило її щасливою. Вона мала враження, ніби переступила тим самим межі, якої досі її подолати не вдалося. Хвороба, яка мов би, тьмяна шиба віддаляла її від світу, раптом зникла. Замість неї, в повному світлі місяця, лежало перед нею життя разом із хмарами й долинами, забиваючи подих своєю прозорістю і безкраєм. а вона до нього належала, не була з нього виключена, стояла, як інші, здорові, на старті перед великим спуском. Спалаючим, тріскучим смолоскипом у руці, готова до стрибка вниз і в його обійми. Як Клерфа колись сказав, у житті найважливіше добитись того, щоб мати змогу вибрати момент власної смерті. Бодай заради того, щоб смерть не змогла придушити людину зненацька, як пацюка, якщо вона готова. Вона була готова. Тремтіла